Batira berriz ere astelena dugu eta asrenero egiten dugun bezala, asteburuari begira da botako digu eta gure kirol lortu dituzten emaitzen berri eman dizen. Asteko futbolian ekizonezkoen gipuzzuako gorengoen mailan, txokoak lau eta bat galdu zuen jerenegun onjarbiri egindako bizidan. Gipozuako juvenien lehen maiako igora fazean nere, ba, gure txokoak bieta iru alu zuen etxean danena beren kontra. Gipozuako kadeten lehen kopan nere, gure txokoak bat galdu zuen etxean atzo turin haren kontra. Gipozuako infantigen txapeldunen fazean aldiz, hor bai hor gure txokoak, irabazi egin zuen, daron batean hiru eta utxatu zuen mendean Sanse atalian. Aretofugorian berriz, senyor maian, gibuzako lehenbiziko maian, gure txokoak bosita zortzigaluzun ortzilean etxean, idiazabal bai reformas taldearen kontra. Saskibaloian berriz, kadete nesketan, tokena bortzileak kataliak, berroi eta berroita zaztigaluzun etxean larun batian, CBP kafeterias barkostaldearen kontra eta kaete mutikoetan Tokiona bortzeriakek eren galdu egintzun, kasuntan iruñian sanzean nin beren kontra, iruro egita bos eta seiko emaitzarekin. Herri kiroletan ere, aipatuko dugu, banerea sorondok ezide izan zula irati astondo hagin ditu, bende larun batean azbitin jokatu zen, emakumezkoen banakako urezkoa izkolarien finalian. Zean uritarra ginauntzizudan txapela eta sorondo, jazko txapeluna txapelun orde izan zen. Baika arizte egituren darren txat izan zen, irugarren postua. Beratarrekin segiz, gizonezkoetan, ba, emeiretzi urte zazpikotan, oiar laretxea, eta hendikagoia beratarrek etzuden garipenik lortzerik izan. Txapelak kasontan aksel larraina garen txat, eta markel txat izan ziren. Beraz, Tira, eh, joan den urtean uh, xorondok txapela zuen, Horten estu, estu jaunzterik izan Baina bueno, tira, eh, izanen jo, izanen jo aukera gehiago Eta badakigu bai, eh, txapel gehiago jauntziko dituela Eta hori herri tenendik ari buruz zerran Tira, bai joan den udan egintzuten deguta aizkora munduan Eta bueno, guan ikan gaztia direla hoekera izango dute bai Txapelik jaunztek aukerarik